أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وبدايه اللهم اهلك الظالمين بالظالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على خير البشر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المرسل المرسل رحمه للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزكا واسعة ولسانا ذاكرا وشفاءا من كل داء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت ونعمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يقول تعالى سب سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم صلى الله العظيم ان ضروار xhamat lutjet tona pa sinqerta në fillimin e ligjëratës tonë, jam që Allahu xhellalulohu namazet e xhumës kaqul te ban. Po volim ton tambrona Allahu xhellalulohu dhe selsanu me ismi pleç gra edhe yetime nga çdo e lig në vazdim inshallahu te ala. Lutjët e tona të sinqerta në këtë gjumoj, bëjmë që dhirët, dhirët, të hafën popullit tonë për këthimin në shtëpi. Edhe ata inshaullahu ala, të alat të sigurët. Këthimin e njërëve tonë në shtëpi të e tyre të sigurët, me dëshirë të flakë që ata të kuptojnë shka dhe thotë me këthi i sigurët e kam përqëllim me një harë të kënë kujdetën e veçant përshka kësa anëmiku edhe një qinë vite që qi do të vinë e kalonë sharin në vendën kë e kalonë kamën mas paku një qinë vite mas të zëtë viteve do të këtë sakata mas të zëtë viteve do të këtë invalida Kish ne fillim para se të futem në ajete të Allahut xhallaluhu suratul hashr duke filluar në pjesën 27 Kurani i Kënd i Kërim duke filluar te ajeti numri 1 para se të kalojmë në fjalta e Allahut xhallaluhu dhe xhallaluhu do të na bëjmë një apel shumë të shkurtër dhe të qartë popullata se kë i ka shpresat shumë atër për me këthine shtëpit e tjera me këthine shtëpit e tjera prej shtëpimet e tjera të kenë kojdesin se kje ishte kolonizimi u shtarak popullit qëtër një tha ka kolonizu u shtarakis sa në qëtër Tunel kursin e jamiës me fjalorin e fjalës kombi ki combat komb shqiptar mirebi. Për shkak se na flasim me fjalita e arta të Kur'anit të Kërimit e ot hadithit e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur kush doje letë të bëson a tash më doj më të bësin ka thon Allahu xhellahu alahu la ilaha illa hu. Kësta kolonizimi shtara Aiçi po vien mas kthi as majë revikshëm. Dërhiqet u qri sot. Aiçi po vien mas kthi as majë revikshëm. Aiçi po vien mas kthi i ndëruar i xhemat, është i kalibrit të kolonizimit të kaluar që ishte prezant para kthi. Previtimi më nançë ne dimë ai. Përderin vitin 1990. Ai model praktik do të vjen. Ai model do të jetë i shtruar në një fjali. Do të jetë i shtruar në një fjali. Atë fjaliçi na përfaq klasën e zenzave të ulë jamin nuk e kemi tash. I kemi disa, disa vin masitra e Azilia. Katastrof. Katastrof me muslimanë. Katastrof me gjemotin e o gjallarve. Katastrof me o gjallar të gjemotit. Katastrof. Hinësusi, razilja, hinësusi, pasta hinëzansën, ka një këtër i sosën nëzimi. Katastrof. Kolonizimi arshëm do t'je t'i vuar, në ishtruar në një fjalive të mu. Ajo fjalia është ajo e cila përgër të i shumë takë fjalme. Ajo fjalia është ajo e cila përgër të i shumë takë fjalme e në do t'i tëkja ato fjallë, nuk do t'a lëmë pa thonë. Në do t'jemi edhe në ardhëmëri në, në kolonizimin e qerve, në njënë e saj fjallie që do t'a thamë. Fjallie shkurtin shalla ma menë më një hatë. Kjo fjallie ka të t'a shë fjallë kejtë. Pra, citim, si në gjithmonë kemi jetu bashkë, prapë do t'jetojmë bashkë. Mbarej, në këtë gjithmonë kemi jetu mirë, E në prakë dhe tjetojnë mirë. A banë me pyëtë. A dhe masë që sajnë këa mira. A dhe masë kejtë kësive ndodhine në kemi jetu mira. A dhe kësajnë do për i, i fejtë në mira, këra më do për nga do pësitë të tëna, do e pasë këllë qënë si në ndërtimit të fjalive, kër dojnë ato me ndërtu, ti duesh me shku për i kësa, atara mirë du të me shku. Kërën këta i si ato dhe në kemi jetu Gjik morë mirë të jetu prafë për dhe Në kemi jetu mirë daj më për që kjo ndodhi Kjo qka ka kuptimin Kja është dopsi Kja është dopsi e njërëzve Që nuk din me jetu të lirë mirë di, Kanë dëshirë për nuk din Me pasë dëshirë dhe me dit Ka dalim shumë Për njëra qetërës Me pasë dëshirë dhe me dit me jetu i lirë Nuk ndodhin të gjona Me dit me jetu i lirë, s'ke s'kisht ndonë, se përshkak se t'qera punu dhe shket t'bahën për më s'mendoz kjo. Po na se e këzdim me jetu t'lirë në ndodhin të gjona. E në nuk me, në nuk dim me shtru zamrën para kritikës e Allahu t'zëllë në zhëllalu, kur Allahu në asot shtu e që një gabim, e në këzdim me bo me shtru zamrën për po na jemi t'bindu në onën qëtën se si mundet me dhe zikush me n'a thonë se keq jemi. Si mundet e dhejmë na. A ne, ta she kemi i kohët me na vonë hodja, ta se kemi i gabima. Ma vonë e to emi në nëesër. E në esër edhe qërë kanë pregatit di shka për në pazarë. Fa së të to prapë kanë me nejtë të shpija. Pa shi. Ma së në esër prapë e bojmë. Ma së në esër qërë kanë narkun kamionet e datë me qimë pazarë prapë. Ti kur dhe ta shi të shmallim ta. O i nderuar i gjëmatë. O i nderoj ar i xemat on vllau i dashur o musliman o ti çike me degne eta o ti çike me etër me deg ti dues të mëson shterb degën tonë ti dues të mëson shterb degën tonë dosh të shëstë të pregadit asaj për një pregadit asaj duhet të jesh i zgjuar çut i Iz, zgjuar talent i zgjuar për pjesa pa gjum çut Edhe ataj me zhizdo më mëndë dush, jeshtu. Jo atë herë e kur qërë të që e të gjumën. Jo atë herë e kur qërë të që e të gjumën. Laudashor, që nimi e 500 vetë, Allahu gjëllë në gjelalu mu qoj një liber për i qëli, a i libera arë special me andin këra një kerim, lirë me një punë, ajarë për një punë me këli, ajarë muslimarit me i tregu që të izgëzion me fletë. Pra këtë përfutim i në dersin e sotit. Deritash, kjo ishte një rimbje. Ktu tash po fillojmë këtu. Me një ngjarje e cila ngjarje ndodhi në Medinë, në qytetin e ndriçuar të Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jehudit e Medinës, një fis prej fisëve që ishte ai menfis i Bani Nadir, yatishin Medinën. Po ndishet ka pas fiset e jehudive të Medinës ayer. Njëna e ka imi Bani Nadir, çtre Bani Kaluk, njëri Bani Khoreza, ekiston me radhë. Fisë e Benin Adhir i këshin nëra Muhammedit a.s. di djetë. I këshin nëra di bura. Rasulullah a.s. Prisi i musliman dhe absolut. A i prisi së prëmë. Zatë personalisht a i shkojnë me diskutu me fisin Benin Adhir edhe ata në gjyrin, në gjyrin e fisit, jonë rogë. Në gjirën e fisit bërë i nadirë, që ka përdojët qeshtja e gjakot të ditë, të ditë, të ditë, jenë me musliman që u prejnë, prej shti fisit. Mo mordesh. Pra, në kohën e Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi sallam, nuk pas ka pas biseda si të sëtëmët. Nuk pas ka pas biseda si të sëtëmët. Bisedat e sëtëmët përkrien me di fjalë përsoj njërëzit. Nështë, që ato shka shkun, shkun, që ato është ka shkun, shkun që ato, po këto qërtë isha Allah ka lojnë mirë, ato qërë qëka shkun asë matëm hesapa, ato është ka shkun asë jemë ditës në në në nëri, për ato është ka në shkua, që është që, qëka që në shkëpun, ojo, besim të artën dëruar, kush jeni, kush jeni na, ato është ka shkun, shkun më ato, po që to është ka matëm baram në të njëzim, Ma sërë dhviteve, ndodhë një qëtër si kjo dhe në ata, ma së një, një tëra 400.000 vetëve sërë, ato shka shkun, shkun pra, këta qërë pra në tjesin. Në fërë islam e s'ka kësipu, Rasulullah s.a.s. për di persona, shkom në fisin berina dhirë me delegacionin mrapa me njerës e vetë, në ketë uftim, a i fisja në qitetë mrena, në ketë uftim në kromë shkom në Muhammed Mustafa e vetë, a i me vetë e merë, e bu bakrin r.a e maronarin në veti, Osmanin, Aliun, edhe dhisa qërë. Pra i marë krejnat e me zhqlisit të vetë, me shku me bo nëgësijata për i thojnë modern. Nëgësijata me bo. Me ka me bo nëgësijata me atë që i dibura, ja kanë mitë drahti. Shku në fesë, dune një pritën jahodit, ndë gjotë ashe në nënvizoh mirë atë i sitë dule në i pretëm të organizuar të vëzë qeshur të organizuar mirë dhe të vëzë qeshur se Muhammed i ka armë u mor nga është për diqa se që i ka ndun të i do rëstun ato kishë i shtru një vend të një mur në fizin Benikoreza në njën e të cilit mur dhe të unët Muhammed Mustafa s.a.s. edhe burrat që ishin me te në njën e një murit prej mureve të medinës të fizit dhe unën E unën me vizetë du, që shpërdojnë? Këtë di gjatë që i kanë kanë qindeve. Këtë di qindeve duhet me atë dërzu fisë e bëvinë atë dërë Muhammed Mustafa s.a.s. Këtë di qindeve anë gjak duhet me uronë. Që e të rrungë nuk ka përshkak se një gjak në islam ashtë një qindeve nëse nuk falët. Më ndët me ufalë. Po nëse nuk falët ashtë një qindeve. Këtë di qindeve kemi armi i morë. Jëndu Edi kan prit me Ahmed Mustafa në burra të mirë. Mirë po. Ajo bushasje e ative ishte një bushasje e lëgonit të hedhur. Ishte një bushasje e lëgonit të të, të nervozu. Ishte një bushasje e një munafiqit, që është një ka i yhudive. Kur si është autobushas në negociata? Një prej yhudive e ka pasur në namër e ka pas mbirem një gjahash, anërët një gjahash, Anër i fa njenit prej jahudive, Muhammedi a.s. unë përfam a.s. a i nuk ka thot, Muhammedi a.s. me shokët e vetë ka arë për në nëgësijata që eshte në djajgjëve, edhe ash unë lëmhije në murit prej muret e të fisit ton, a ka një burë që ma shpine i hitë murit në lartë, Edh rrafë me gurit prej atij muri, i anëshon atim di kokave krin me ta. Ai e thut, ai e fol. Ai ndes delegazione. Delegazione. Edh ata ka, ka Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ate që Allahu përtel Kurani kërim së aja Muhammed Dë zonë Kurani kërim Allahu nësa Muhammed Mustafa s.a.s. Dën legh ma un zila i lejka Min rabbi Ja ju e rasulu O i dërgoha së pjegoh Ma në fund të ajetit Wallahu i asimu ke minë nës Ti do t'jesh për dërin fund Imbrojtër nga dora e njeriut Keqë borës Nga dora e njeriut do t'jesh imbrojtër Pra dora njerë zëmërin të ti Hatë vazhdo edhe këti jahudia tha akad di kush që ja qetë rathën e gurit prej murit në kuk edhe e krim në ta e në rejti njoni dorën tha hun tha hun e krim këta edhe aj deshti edhe filoj të nëzitët për muri Allahu gjëllë në gjëllëluhu aj i cilin kurani kerim ka thon im në rabdak e labil mirësad njerëzit ndërtojnë radara aj qetri veni shim prej nënë Njerëzit ndërtojnë njete ndriquse, njete shkatruse, njete ndërtuse, njete shqiquuse, ai qëtrive një qëranë, ka fënë Allah unë korani kërim surët të në fegjër. Në gjuzin të rrejtë, inë nërët dhe kelebi lë mirësam, fa ju të gjithë jeni në nëhijët edhe razët e radarit të kryusit të gjithësijës, pra unë për e shash ka pëndonë. Isha Muhammed Mustafa s.a.s. nekët me rrugës direkte të inspirimit ati Allahu Jelle Jelalu sa që prejati? që prejati? mirë po këto kur folin me zhëtë Allahu me të dëshërë me përmët rrugës se vahjë të mshëft për neve aje nuk bogë vise dhe si të shiptarët që të prejati? pëse mu që? po që? ashë para pa ti mu që? ku që ka para pa? mu që? Po e karën paratua për nëllë, kush janë atë nëllë të gjë? Po janë atë burë atë nëllë të gjë, shfarë janë atë, shkajon të buë atë nëllë, më frinë atë nëllë, të vë atë në zvripin kaposht, po e që të te i për nëllë, të shpi për nëllë, a në zvripin kaposht, ja kështë në pra. Kështë? E fatë dalimin, të Allahu gjëlle zhele aluhu, në përmet përmet përmet të informimit, Allahu Jo më u nisë më u largu një 10 metri Paj të qohët edhe shkon në Medine Qohët edhe shkon në Medine Shkon në qitet, shkon të baza, shkon në baza, shkon në gjamire vet Qohët të ati i qohët edhe vinë në Medine e përësit Muhammad Mustafa që ka ishte qeshtja e qumës të rejvenit a i lajmëroj ato në përmet vijës e bisedës që shbisedoj unë me ta a ja i ka emnin vahë i paduk shumë për njërëzim thamë fa Allah umu qëse a i kishte hip me maqit rasën mbi kokë prej murit në altë atje mihen regull dhe për tash ke ubo për për për për në ative divatve Tha tash po fillon barnatorja e jon me dhon recep për shërimin e smundjus. <tëls> ta shti fillon në, ta shti nga gjithë zonim. Rësullall e s.a.s. me borat e medines edhe muha gjerte me kës, ato johudit i rrëfëj. I rrëfëj ato. Në kalata atyre i rrëfëj. Pa i nuk i rrëfëj ato një dy dit. A i nuk i rrëfëj ato një frinat e penzit. A i rrëthoj ato, tas më të nëtë. Tas më të nëtë. Ska me hi kërkush, edhe ska me dalë kërkush. Ska me dalë me ble, edhe ska me dalë me shqit. A ska me dalë me li po ha, as që ke mundësi me dalë me maru i nga jash në shtinë kalam rënda. Tas më të ditë, tas më të nëtë. Samir. Samir, në dhe në një ditë e patëm rrëthu kalam të në të në të të më të të, të të në të në të në të në të në Gjenem opicaj. Binë gojë gjeni me lut kartë masdarke. Një grup që gjeni me lut shmasdarke. Kur e pyetim na po druri ka laf, çu bo? Sa la të vajte që xin vendos? Ska nevojë. Tash e ai që rënë muri ka laf te dera, ai e vendos aka nevojë, ska nevojë. Por shkak se këto tinaj nuk e di, të do më zri post, thaj i sip nan, të do më pik kush ka në to kanal, kush ka në ka post. Ato e këshillan mërën e kalase, e kanë para pa, ato se s'ka nevoj. Ne e dhim se a ka nevoj, a s'ka nevoj, për nëldë vjenë, kështu ne e dhim si pas islamit, se ato që ka e nëldë shofin më, më mirë, në regu. I thalë shokë Mohamed Musabas, sëllë Allah vësëllëm këta, talëja Mohamed, që ka të të bëjnë me të ligjë i këtive, shka është ta? Ligjë i këtive është ki. Do të aferin, njënin prej sahabave, e kajim në Saad ibn Muad lët gjikon kanë tonë djetarës e kjo ndodhin Khajbar kanë tonë djetarës e kjo ndodhin Medine kanë tonë djetarës e kjo ndodhin Medine Saad ibn Muad plak njeri edhe i njof shme autoritet të lët lët gjikon aj e fa jahudive të nga marion a jeni ju të pajtuar që i njeni nga muslimant vendas lët gjikon sa nato pove që të duhet të abim kush sa Saad ibn Muad sa saadin në gjikonë, ta s'ka problem e pranojmë gjikimin ati sa i gjikonë sa me drejt e prunën saadin sa që ka me bëndë në këto sa Rasulullah të sbani sa uhum sa gra të këtive duhet me qërë në brejshat e tonë duhet me zonjë e sjetë të mu wa to këta unahinuhum fa hurmat e këtive baqët e këtive duhet me i prejë për në rojë kejt wa to këta në rijaluhum ta dhe duhet me i prejë burat e këtive kejt pa kja liqe pa lekat hakemta bi hukmi minat samai ja thad fa ke bon liqe me liqe qelor të qelot shtak He, liqe hejnor ishte ki i joti kështë dohet me këto në no. është që të është ka shkun shkun të është ka tjesin me tjesin a ke pa vaten para këti liqe të Allah sa jo i largë dhe sa jo i manqër a ke pa a ke pa vënatin sa bëdin a ke mundësi me hitë në kanar oti që i prinë shqiptarët e me pasën sa je lark je lark si shumë a di përse je lark se je lark prej islamit je lark prej ligjeve që vyn je lark prej ligjeve që nuk lejojnë mëndonë si probleme për ata nuk je lejojnë një që të të të të të të mëndonë si probleme ta rasullallahe sa të serat tra një pra hurbat tra një hurbat kejt Ato kanë prajt disa hurma me emën. E kanë gjurë adhisa e minë linë. Lëj hurme, su kur na përsojmë maramora, përsojmë kralisë atë bostalit, përsojmë uh, farabarë, farazësë. Njeni lëj hurme se ka e minë linë. Hurma në në mërë, ta këtë do për i tokës. I prajtë sahabët. Edhe disa i lakë. I lakë do këtë dhe mëse i kanë prajt do për se i kanë kan lëndë. Edhe janë leju jahuditë në ligjin e fundit që nga kalate veta të morin në diqka të morin në diqka unë s'kam qëtër dërë unë kam vetëm një dërë në kësit gjamir a janë i këptu shumë ajo vetëm këtë dërë të kam a janë i qartë ajo jahudit Rasulullah ju tha keni të drejt me morë me vete kur dilni prej kalat sa banë një dëve pa ardh Vëtëm sada ndodhja në shpijin për ardhë. Për në mërë e jonë ju tha kështu i ahudive. E këmë vërta në avrë të luë? E këmë vërta në avrë të luë? Këtë lëmë, këtë semafarë, këtë automatikë të sajlëmë e mërën qërët në dojë. Ligjin tonë, përpunën ligjin jonë këmë dërneve. Këmë vërta në vërë të luë? përshka këse na penin vekëzën, e penit të këti ligi, e kemi lëshu në, nëse kemi majtë e kemi lëshu, kemi gjetë na qërë pejë, kemi gjetë qërë vekëza, vekëzët e tona që i kemi gjetë qërë a rënë, për shembel, në përmetingujve të telit të sharkijet dhe qiptelijet me motivu një popull të a i duhet me bëj një punë, A i në përmet kongës, ati që ka përpanaj? A i në përmet kongës për dëzërë, edhe asë një gjënë qëtër se kongë, fjalla do në thonë dëflimë. Qërë të kanë parapa, onën humanitare me motivuë dhe me rritë, me qitë shash, në shashë, në kohat më të liga dhe më të zeza, më të vestira, me në përmet të koncertit, edhe i ka vëhemnin, koncerti humanitare. Koncert humanitar, me apas në gjitë emnin koncerti budal, me kur kush, kush nuk hi ati, se sojnë halket që jam budal me një në ati. Me apas në gjitë emnin koncerti budal, me kur kush, kush nuk shkon. Për la shfarën një të bukurin gjojnë ato për me i fri, edhe me i një epshet e vetë, ato, koncerti humanitar, fin një mi vetë, ato i ka 5 miljard, bojnë 5 mil miljard, ato bojnë kek 1.748, pas markenizët e pas fenik, pra rëbojnë, këtë shpija b që ka që bëjnë pare, edhe aje humanitet e konsideron këta. E konsideron humanitet këta, të është të urdhënë, përra. Lëvë, inshalla shak milion dhalin, që ka konsert Michael Jackson në 150 milion dolarë, urdhënë, përra. Edhe aje humanitara, aje sa është humanitara, aje është konserti që e ka e më një në zërërë. Mirë, e kërinë, e banëm konsertinë humanitara. A bërë më që kom, në komë në gjamin për po të japë diminuta me biskutu O ti, o ti në gjamin shkaj Ti organizatori, ti që i bërë në koncert humanitarën a, a po vend në gjamin që të rëngjumon e më ka zhu Qëfar problemi ke mbulu a, a, a Po i të tonë e zhenë gol Këtu zhen? i zhenë të tonë Qëfar golë e ke zhenë Ne i zhenë pra birë, i zhenë vërim Qëfar britarë e ke zhenë Shka zhune Edhe ne po e bimë të ashtë e se u kris koncepti humanitarë, majta e filan problemi, unë bullu, ur në që diskutoh, shka kebo? E di, që kimë më në armë, sot, e shka kebo ti? Këtë unë e kebo, po. e ti shkam kebo, e ti shkam kebo, ti shkam kebo, ti shkam kebo, ti shkam kebo. Unë pra kam kollaj, unë e kam letë, që unë di me dalë pi krizë, le që di me dalë pi krizë, po s'kin krizë heqële, unë me vakë të di pinë fillim që s'kam bo kur gjohë. Unë e kam mëtë, unë si lëmbarim, s'kam bërë asë një sandwich, sa në kriqë, sa desh me bërë asë se kam pëllu vello. Unë e shkinë krizë, unë jam rapshë. Po ti që pëtëm me bërë, por kam dëshirë me tregu, rrugën se ke gjithë. Rrugën se ke gjithë farë. Ajo sa është rrug. rrugë. Rrugëa është hurnat me i prejë. Rrugëa është njeri ju të me i fanë vetëm sa të banë devja e la ta durë të nxepa, kjo rruga e johënja, këta nëse e banë, kja është kontreti humanitarë me i bukur që i mundësh me e majtë. Siti, së po mëndonë? Që po mëndonë, qështo? Shkele, shko, qështo? Nuk shkojnë, nuk shkojnë, nuk shkojnë puna, ashtë nësish nukash, po duhet të që ishtish duhet. I dhëti, ka me vëzitë kërën me ka? Kërën me ka? Kësa i tojnë me vëzitë kërën me kërën Aje me të didurë dhëtë vëzitët Për ndërishë e hitë zë ban të anëna Allahu dhëlle gjelaluhu në Kuran i Kerim Për ketë njërë jetë të sinin e së njëgum Me një mënyrë shumë të shkurtuar Zbriti ajetën Kuran i Kerim, surëtë lë hasër Prej ajetit nëmër njësa Bismillahirrahmanirrahim Sadaqa lillahi Ma fi sëmawati Ma fi lë ardhë Në qira edhe në tokë q مجد سبحان الله تجيث يسبح له من في السماوات والأرض والطير سافات كل قد علم صلته وتسبحه تكا قمتوك اذا نعر تشتند اذا انسكت اذا فيروس اذا ميكروبي جيث الله القرآن الكريم فان سورة النوم جوز ان تتمنى كيث سبحان الله ترد سبحان الله صفا وخليل والعبادي الشكور باك بو الدين فاليمدار بريكو طاشكا كان تو سبحان الله وهو العزيز الحكيم طاثيو مسلي تزال البسكاك يا سبحان الله اسم الدين عطاها مغنوه لله وانترا سبحان الله قرزويش كيفان اكم مغنوق ليوسف لي اياشي ما تيكم مغرو بورجين تانه كي بو هذا وزن ناسخيه ايتي وزن جارية الشفيه من الجارية ستيل الجارية unë kam dëshir të sënjak të ayëtë të të mirësh më rejëtë qëtëm huë allëzhi akhrejë allëzhinë kafëru min ahlil kitabë, min dijarihim fa allahu jelle jelaluhu unë um, jam aji i cili jahudët e fisit benin adhir mesnjarës e vrajës e së di personave edhe në besijatave dështunësë në dështja ka me të dështu se të i thomë nëse nuk dështon ka nga nëre Allahot kërkun unë të i thomë kështimis dështu se për anë në qeter atë në dështjatat që dështuan fa Allahu Gjelle Gjelaluhu unë krijuethi shkaceve e bëna që jahudit nga pise me një nadirë në Medine të shkullën prej vendit edhe ma asë njëher mos të këthëhen jahudit i ka shkullën prej Medines a kanë si ma? aka youdi në dinë youdit e madineve treja do të kthejnë prap mos harroni po tash do të kthejnë në mënyrë këtej çetër ata do të kthejnë në mënyrën e urithit edhe në mënyrën e kelcit ata do ta përdorin këtë taktik kahin urithin u borr urithi ku i shijes edhe kahin kelpsin u borrin tan ata andona do të vinë ama do të hi Për anëgjë rrugë, rrugë atrat dhe tjetë dhe ma, ma shumë të uar. Koridorët dhe tja hapin shokët me këti. Ato që s'muin me jetu pa to. Se keminan popullin to njerë nuk muin me jetu pa to. S'muin me para pa me jetu pa to. Nuk mundën me para pa. Kush janë këto? Këto janë qërë grupë që thëjnë, ato janë ketë këshi. A ma interesanta është që ka johë funë e a i mjetë njoni unë është ka njopë ka mune shohë që është i mirë e njoni e ka mune shohë që është i mirë që a njoni jemi e që a njoti njoni është i mirë sajnë po sa u banën u banën dhe apo në milion ka dhe dhe milion ma shumë zduhen dhoti me nuk zduhen ma shumë ka shumë kri tash të kjo a do të ndërë tja jemi muë se kjo a do të ndërë kjo a do të ndërë ndër. sa ke imunitet pra Rasulullah së të selan i pruni jaudit medal për i Medinës edhe më akorë të risët edhe në e thërë kur më fa Allahu e akratën të më dërmë mesaj për ti du të me qenë për gjithë mund gjallin një pinë sërnjë pinë për gjithë mund fa li awenil hashri ma valëntum e njëkërëgju dë gjove në lëvizoh mirë ta Allahun kurani kërim ma valëntum e njëkërëgju ta ju asë që këni mund me paramendu sa ato dhe të, të dalim për i më dinës ju asë që këni mund me paramendu sa ato dhe të, të dalim për i më dinës e mirë shka këni mendu në apra ati shka këni mendu ju ju këni thonë se filoni ashtë a që i menë qëri joni aj me lapë se kërinë këta në lapës e kri. Dila ajë mësë lapësit e kri me dialog se ashtë shumë i me shumë. Ashtë satë i menaj. E unë të të kanë zëjë, aji që me ka mendu shto se e kri me lapës për i menëve, a di në sa ka qenë i menësur. Lapësit ati ka qenë shumë i menësur të ajë. Lapësit ati ka qenë shumë i menësur të ajë. A i praktikisht se ka ditë se a, ko, lapsi men, a shaj, ka lapës i menës ka. A që a i ka pas me. Absolutë, absolutë. Ata dhe tash se qka adesh me bëha për medal jahudit për e medinës? Ata dhe me shpar mundi eventualist halas për e dim, pa apane, halas për e dim, këta në më vizeme, halas për e dim, apo ajo, pa apane se qka duhet me bëha për medal jahudit për e medinës? Ja, me, me lapsë, pret një pak se edhe nja, fa, azadni, fa një, a zëtni, fa a i dhe një në za, a i dhe za, që ka më pojmë? Gëruni atë e këta përdub me korë, së të të një plakë Zatë të plesë janë shumë të menqër Atër do të miqër të gruni kur të vene vakëti Se ti eventualis mund dhe shpak jeshil me korët më të, të nga marë Fa të plesë janë të shumë të menqër Atër një latë dhe të dinë shumë për gruni Thojnë atë plesë A ju kësht pite shpija dhe një menqër A ju kësht la ku ka le që po është I thotë ajë gjojni po kejt arabile të korë i tha joni, i tha joni trejnere, tha, o virë, tha, që i përja bëzorë kështu, tha, i dhe mo, kur për e kohët migrunim, se vartë, tha, kohët e ashtra mu, tha, i menë qëri joni, tha, ative plënjëve tëmë, tha, mirë, shkajnu të dhështi, tha, të lënë mujeni, ato të lënë mujeni, ramazali kemi në, që të sa, ramazali jemi, tha, për qa o sajoti, tha, tas minuta para i fëtorit, tha, i menë qëri joni Aban, tha, sa në ato jo dharë a përshët këtë dita sa dhe kjo e jo dhja sa që a ti dikun ka arë dhe 5 minuta dhe publitisët shka me kam i thëjnë katonar që e rësh me men rësh me men po më së ta kapën gjemteri drapnin po më së ti kapën gjemteri liktirat liktirat 30 di ato 5 më të veqar ta i din shka e në liktirat Mështi të të për mështi prakën gjemë të ton likëtira, për mështi mërën gjemë të ton drapën atë me korë atë grimin qëka i ka, ka rëghti. Ja, sa për kalemin, se korët kalem, pra në ke dunjohën me kalem sa te kemi një pijin vëtu. Me drapën korët. A korët me kalema? Qëka përët me lapë? Me lapë shruët. E përra na me i përdorën njëtët ku se ka në venin? Na, më për dalë të botës jemi jëtë o dhe me kombaj nuk ma rrëtë dronë edhe kjo të me thangë regullë që o kumë shkonë me këtë më qimë për se dhe bukë mizdo dhe ata korë po adhe që gjotë asë më dy gjomë nuk rrëtë me kombaj me kombaj me... po korë ke e pas të korë apo më që e së pak kështu e kemi bona na kështu e kemi bona mjetët e kemi përdojë për shka nuk janë E anaimi mundu me i bind shumë të njerëzit se nimetat janë të ofruar para tej kaluian. Etaj njerëzit thonë që më thoni mëson, mos na ngusni ju këta. Këta, bani çfarë dëshoni këtu, mos këtu, mësh këtu mos tragni. Ani do të shpesh po prekë, atë jam di kundër praktikë. Di kundër trekni. E çë traksion se kemi vendosur me grupin e kemi vendosur me këtë afë, kurzon çfarë sak. Tab laqamtum men yakhruju. Pa o oh, Yushoft e pamë amarit alayh salatu sallam. A sikeni mund me u din se këto dalin prej Medinës. E kush i ndan? Kush i ndan? Ju sahabët e tanë Allahu tequl Resulullah, Tequl Bakra ma Rahman Aliya ve ju te poshtë çert. Mos keni vendos helbet ju me thon se na i ndërnë yhudit prej Medinës, tash ti do të mësoni se çkëraron janë. Prapë do të mësoni, fisin Belina virsa Allahu ul Kurani nuk e ndërë juza. E kush e ndërë ata? Allahu ul Kurani Karim tha. Unë në zërëa fisën beli nadhirë për ië medinës edhe iqoha në këjberë Unë në zërëa të që allahu dhe Po që iqë asënë Fa so, ma dhërëntum anë yëkërrujë Wa dhënnu anëhum mani'atëhum hësënuhum minë Allah Fa so, yukën i menduësës dhalin kur Ato kanë menduë që tërsen Ato kanë menduësës iqëhin këllëa Së ka këshin zërëma Yahuditë për ata kanë unë këllëa në medinë So kalama, kalama, prae, so, um so, kan se si t'hin kalama, shka so këmë. Hinn nëm kalama, mërenda, kush për të prekë, më, kalama. Ta më ardhëndu, anëm mani atëhëm hësënëm. Fa atër kanë mëndu se si t'hin kalama, së në afrodë, kërkush me i prekë. Allahu gjëlle gjële lësa, po na, me fëqijën tonë, jemi jashtë ta kalafë, edhe mrenda. Më përkja shumë, shumë e qarë. Fa fëqijë Allahu t'as jashtë ta kalafë, edhe jash mrenda në spital, shërimi Allah, të arrim të kravati spitalit, dëllë prej spitalit, më si qërësh, në shkallë spitalit mjëtësh. Urnotash, ajtë, urnotash, urnotash pra, kur kësht ku me u shëruva mirë, isë mutë këni, dhe të ditë kënejtati, Mërë së mëra më një shëru, në shkallë të spitalit jemi një të kërkë i dalë, shtë të të të në të nëtë ashtë pra. Pra, Allahu ka qenë me tije para të setinë spital, aja është me tije në kradatë spitalit, aja është me tije të shkallë të spitalit, aja në kejtë rasët a me tije. Nështë ti më të haro, se faktori i cili e qëtë jahudien për kalaf, i kalafë në dinës, ashtë ai faktori shka tije të mendunë se ashtë krijuet si i shkacheve të cilë shkache ka thonë unë i kryoj edhe i realizoj me mënyrën që ti nuk e din me mënyrën atë mënyrë që ti nuk e din a ti si, si shakë zonën si përfaqe edhe ashtu i gjikonë ti i shakën si përfaqe edhe ashtu i gjikonë si përfaqësisht gjikon. i gjikonë su ti kështu për shembul su kështu ja u ditë kër e kanë pa zonën kanë i në dine N kanë i në kala, qështu zuti në sobë, mabes Ja u di kërkishin pas zorrin me dinë fisit Berlin Avdir kishin na për kalaja. Kishën përmerë me shoktë rahat, apo i kishit për jashtë. Jo kishon atë dinj nga kori dhe vetëva hasni. Ato kishin dalë gjingarku devët edhe kishin shkuën hajën tonë Hajbermeni me anku me ditë kwa. Kështu ti i gjikon gjona. E cilën gjona pra si njëri nuk je gati me ditë. Ti nuk je gati me ditë, se kalaja kur as ndërtu kush ishte shkak. Kur nuk je gati me ditë, kalaja çka bëti se në çka nuk bëti nuk je gati me vitë kushje gati kushishtaj që i boni shkakun me hi ato në kala, përta i me dalë për kala e këjtë këto, Allahu qartë i ka spjevun kësure, ka thonë unë jam ajë i tëli i krioj shkachet të të tëllët ti nuk i kuptën fare po unë ti spjegoj me përbet kurani kërinë se ti e njëri ti thu kështu kam hongër baklav kam hongër baklav edhe ato më rind midja kështu e Kam hongën së të baklavë shumë, edhe mba kanë zhitë midja. Kjo a jo, kja se si përpajstore. Ka hinë, ka laj, këshë nëzirë për kamerë, ju bo. Këshë në himën i vene dhe këshë nëzirë filoni, ishë ish bo. Kam hongën baklavë, për më dhe midja. Haranti, se midja ka lajot, Harënë se gruni baklavës ka e Allahot Harënë sa e veshtaj ka ashe Allahot Harënë sa e Allahot e ka që atë njerën që ka lindë me melë grunë Para kësë njështë në vetëve Babajati, babajati, babajati Harënë se to ka ashe Allahot Këtë këto e jënë shkache pra E të me të bramim e si pulë për dikë Kërënë në baklavës këmërën pak O oh, këshin hi, atëre yeah. i këshë ndërë, këtëri Jo Shkache të i krejone Allahu gjëlle zhelalu hu Ato Ato ka një zonë që është të flet. Kështu që ato ka ato ka një zonë që është të flet. Kur kanë dalë ato pra, ato prapë dalin nga shkaku i katërt se Allahu xhënle gjele, xelal le dështi rahato dalin. Prap un smujta, un nuk un mundani pjesë vetëm. Un munda vetëm un munda ni pjesë. Ama ajo pjesa ajo me ka vogël dota pranë, nuk e ka vogël. Për të certash prapë, porin se kjo është vogël e madhe kjo çetra. Ur nota prapë. Othi dafuriyam qiar në zemër 5 mort. Më isparin e mesin e këtë i dresë Allah namazin e gjëmanës kabulë o njëherë in shë Allah Sëlletin in shë Allah u kabul In shë Allah u farzin kabul Vajjibin kabul Edhe dërësin kabul Edhe in shë Allah dërësin mësum në bot Edhe nga morën me një mësim për armërin tëm Për shka kësë armërin ajon Do të kërkon për e nëve Mësim shumë madjar Mësaj mësim nga njarjet për në armërin In shë Allah u taala Ta forë Fë ata humullahu min hajthu Lem j oju muslimat këtive që ishin kala ka Allah ju erë dhe onë prejandej ka se din ato ju erë dhe onë prej ato ka nuk e din Allah nuk fa erë i klintoni me aeroplona të tornado edhe jaguarin, edhe mirajin, edhe këtë ajë nuk thanë kërani kërim ajë thanë kërani kërim për me ndorë bërmi nadirin për me dine, për i fisit dhe për gjithmonë, tha Allah ju ardha onë për i ka ato nuk e di kështu tha pra mosni dilni nga krizë e besimit dilni nga krizë e besimit ajë vilale, ajë mena ajë filone, ajë qëtri dilni nga krizë e besimit o ju besimtarë Mos lejoni me ju ndër zona që javë grifin që është në akidës edhe të ohidit edhe të besimit ju Sin qertë se në esër do të paguni me besimin Jo sa këni qenë politikisht kaft Ditën e natën e vorit pofam Ditën e gjikimit pofam A që nuk do t'jo pysin afti ka Sa sa hafti këngu në televizor Una Këtë ditën e kjametit i borzda sa po Del ditën e kjametit kaftin kravatën ati edhe nga në, në parative shkatë pysë në thë una unë e sa ati pes në këshan e mbërsh nga dujohën me qënësën e mulinit Tha? edhe u shnaki ma që dhe mështë lajmët e shkorta Shqip ma si u kryshin Shqip fa në mindar zotit e kam pas dit ma gjupisht të rëndësh nga bian djipe gjimësore bian djipe bian djipe fa në kotho Bërën dhe pe, në Kosovë, mësë mërëzit në shumë, sharën e dronit, ndorë, më tërën e dronit, ta mësë mërëzit në sa, e kam tërën e letë. Fitë se në rrën e vashë, ju shqiptarë. Pa e kam tërën e letë. Pa urën e dhe së masbë përpuishtën, edhe ndërën shabërën dhe pe. Kronika Romani. Edhe kje u bitiske, dhe që asaj që tim dë gjëmë gjëmë gjuhën tërën e kejtë Dhe që saj që ti në gjohën të olë në gjërë Kërë e të kronika romani Masaj Laj më të shqep gjimësore Të në më që në gjimësore Të në sërbis gjimësore Të në BBC-en CNN-en CNN-en El Gjezira Të në World News Kërë që kamotu me ndë gjëjshna E po mësit jetë me që këtap për një menë gjëndet dhët me hiki Gjashtë të hatë Shtatë të hatë Hoqë atas mërë minuta nga lajme e bandolë Gjemot e pinë përës të rinjë dë, të rinjë atë notës Aja sa kisa, aja sa kisa, aja sa kisa, aja sa kisa Harëm ki, se këtën gjami ketë që është e mundesh me vendrës me di fjalë Ka harëm së ka me bo Harëm se këtën gjami ketë që është e me di fjalë e bitis Lajmot janë gjimësore në kejtë botën Që, njoni i atë, kejtë agenturat e lajme i përkësaj Edhe që si ta kishë ngu njon e nga kri, që nga misa shtet e mësën këta, a po të këta shpo pëqësim pra, pisodet tane, e morë njërëzit këta a të për nime? Ato, ata ka gjashorë, mënojnë, e në thëm me lajnë e ditële këja medit në pëqësim, në të partimi, ka në gjafë, të në gjafë, të partimi, ta pa, të pëqësim me qëtër sëndësën, ote! Qëfar bësimi këta asti thua kështo, onë kanë njohët Allahu një, تي مات ما مات في سماهر مكن ما ترون ما قد زال عن جنات الجيل كما يوت الله ني باستاي بابا باستاي ما سيوت الله ني اي لهاد بنياره كي قيت يا كامو ب ضد رجيكيم الذين امنوا ولم يرتابوا كقول قران كريم الله جل جلاله لو كاسكو الله يانيا لو بيتي ماس الله ينيا اي لهاد بنياره تشتيكتو e lëhatë një ja a gjejt e manifeston të lëhatë më në këtuj direkt, brejt për brejti që dhe që dhe Allah, Allah, o gjënë gjami apë e shakë kush për një mon Allah is për një mon për një mon, Clinton i për një mon, Amerika për një mon, Gjermani më lave jam Tony Blair i për një mon po kja është realitet që i si për një mon kja është mërtet që i si për një mon e kusha të thonë që si mund një mon kështë kupt Shka thallatë, thënë, ja kemi dhejë, sigurat që në kërkohë bashkat të kë tëllinë. Të të Runa, zotë, me thonjë, të jësë, ka kjo në dhje. Ama unë për të të të të të satënë, unë jam në qëtër kanalë. Ti ke mëtë, arënë të... Kështu pra pota qesë në të katunit, cë në të katunit e merrëvesh më mirë. Pota qesë në të arvash, po qes në katunit. Ti kja arë në që në ektartë modhe, të ka mëtë papunur, argat ki i pak, di i s'kja në gjefim, që s'ta punojnë e mërë i punë shkojnë i bedët kujshive do tahtë me të një mu këtu e mërgë ashtë që si mënë jare në kësham, kur t'a punojnë në pun? të punën, edhe shkojnë ara, kuna me? e ative shkatë kanë një mu sotë a jotja ara, kuna është ara? e pa ta është t'i fëtoni jam ta si kja e së problemi i kërësijës gjamiës mu e ndokës e argatët Dhe më arën kanë problemë. Shë të pëmdojtë? Nuk pëmdojtë. Së pëmdojtë mu dhe më më shumë këto. Më pëmdojtë dhe se argatët dhe më arën kanë një problemë. Kujet është, të shqipë e vetë nështë një kujetë, më bërë. Êthënë, fa atahumullahu min hajthu lem jahtesibu. Fa Allahu gjallë zelalu, unë një ardha me fuqin të e me prej kase kujton, e i nëzera jashtë edhe njëherë edhe për gjith që asë ishte bolë vesh me dalë ja u ditë për i kalafë nuk ishte bolë që allahu unë ja u ndjela në zemrët e ative frigën kanë dalë edhe të friguar të frikësuar kanë dalë ju vesh me dalë po i frikësuar i frikësuar më tëmë këtë tëmë tëmë tëmë thonë të dalë s'ka mundësi në realizua asë në qëllim i frikësuar më tëra një kerim dhe thotë të dalë për i kalafën në medine s'ka mundësi me realizua të gjërë. Edhe dërësi johë në isodit, e piqendrën sejzme logikisë për foli, sejzme logikisë për thamë, që e piqendrën e kërë në këtë pikë dërësi isodit. Këtu, kërë është moja e dërësi dërësi isodit, këtë jësë e avetit. Ta wa kërëna këtë fi kolubi humurruhë dha, fa në zëndrat, e ati dhe Allah u së gafësi frigën. Shka nda është kët Kjo frikë a dasht me pas jahudit kur kanë dalë prej medinës me vete, që mësë ngujnë me realizu asë një senë të dalë. Po me dalë, kokë ullëm. Mësa do një njëri në gjaminë elbet të thonë, po, që të ashtë të qishu po, kërër në kërëmi paradimi një 500 dhe kështu, shko u po kjo? Kështu u po, për këtë punë kemi fojnë moti, kemi thonë, kja është libri i të një vlinë, për gj Kja është liber të li vlenë për zdo kohë dhe për zdo vend. Në theje me neve në dërë sot, e kemë këta thë rastin me nërë të tu, se kura në kërinë në është liber, që vlenë për zdo kohë dhe për zdo vend. Ndë gjohë mirë, ajo që sot e kemë i vendosë me qenë qendra e dërësit, tash po vjenë. A ju hribune bujutehum bi ejdihim, wa ejdi l'mu'minin. Ja u ditë ka ndonë për e me dinë ka në shkurë ka i dhe pa ato para se të dalin për i mëdine i bënë një pun ato para se të dalin për i mëdine i dashur i jem i prishën shtëpit e veta shtëpit e veta që i situëtun të ato i rënun të dalë dhe i gjegën shtëpit e veta që kërë bo ta shkau që kërë bo ato Kur dëvan, kur ta, kur kur gjent vendosur se po duhet me dal. Ato nuk kalon shtinë radhkim në shpitalim. Ato nuk kalon ti me marshpi në aty me në spitalim. Oh. Ato e prishin shtëpinë vet. Para nimi e fashin viteve këto kanë dhënë. Në vitin 1974, me 24 maj prill, Yahuda Dashim Rami Yahudi më dal prej Sinajit, nga unkupimi viti 1967 me 6 qershor të viti maj që ka u botash, veta, një mleta, me gjashtin e këti muni pra ka filu okupimi e gjiptit edhe i tokave të golonu. Dar ka qenë, mrejbull, shkoj, me në 14-in qërëshorë të midit 1904, a da me dalën e kandalë prej sinoj. 7 mod vetë i kjo kohë, kjo kohë i ka 7 mod vetë. Dëmë thonë a bordën dërtim, 7 mod vetë a bordën dërtim, sinaj. 1.500 vetë ma vonë, dhe gjë mirë, shka dëmë thonë me qenë i mundë edhe shka të me thonë me haru imunitetin të nëti. Masnimi e pas 100 viteve, po me të njënë të nësaktur për në një audinë sinaj, gjithë nëvërtimin që e pandem të mërtur 7-11 vite, kur kanë dalë prej sinajt me buldu zheja kanë rafshu për toke. Po dalë, anë po të alo të tokën të të të nën të kam morë, po të alo të rafsh, po të alo në zërë, se unë kam qëti që ti gjithë mund që është në zërë. Unë zë du të ti mëngrejt për zërës. Mid, di për fejt janë të mid. Kur se ti du shme nejë nëzërë. Nëzërë ka marë me të sëpru, po dalë, po të leo pratë nëzërë. A ju hribune bujutehëm bëj e idihim wa ejdi lë muqminim. E tash unë këto shka kam për qëllim. Jo histori, kam për qëllim të ishpa qëtër. Ato jahudit në Sinai, pse janë mahnimi e pashimvedve po atë jahudit me dinës? Pse janë e pëse muslimanet nuk janë po ato muslimanet geratës, pa? Se neve shka nërgjet ne ato, ati shka nërgjet ne neve. Se janë i gjali joni full ship, ashe amerikanizum, mrena. Janë i gjali joni full ship, ashe franzuzizum. Që të i gjali joni full ship, a më mend t'i ka lëndër, se baba edhe nëna, që diqikave, treja, ka 7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 të Kosovës këto dita ju thanë qikave të djave ju shkonin në kamp edhe shkrunu për në kanot se a gjash jetë a juve na mojë kemi hangër na mojë ka 65 dhe na mojë joj ja mojë pat ju a gjem o jetën e kemi ja ja këto njerës këton, këton tonin në visët e tona në tërë në Shqipni e sa njerës Shqipni u mjëtën me atës kapët a gjemë që u mbyten ato ato nuk u mbyten për që të sen ato u mbyten vlasnit e ton u mbyten se a qe ka jet këtu s'ka a qe ka jet këtu s'ka e që fare na me vojmë, në duhet me qenë në duhet me, me qenë të pregatitun me hongër zau në duhet me qenë të pregatitun me hongër dushk të fat në duhet me qenë me pregatitun lekur të dele fat me hongër ne duhet me qenë të pregatitur me angre eshna, po me qëndru në vendin tonë, me qëndru da kështu duhet me qenë, kështu e ka kështu e ashtë rendi unë prasho fjetën timën dhe landën e re ti e shafë fjetën tonën në lask jo në shafë fjetën e vetë të poli jubë qëtër e shafë fjetën e vetë poli në vëriur, urdhën të ashtë klasë a do urdhën të ashtë lovë jam i dashër duhet të freskabit Ato fa dhe dalin e të kanë dal, i kanë prisht shpite veta. Për me mbyllën këtë dërës dhe të mbyllën me një pitje. Ajë që kur dalë e prisht shpite veta. Tonës, shka i ban? Ajë që kur dalë e prisht shpite veta e prisht, shka i ban të tonës, ajë? Ajë tonë e prisht e dhe kur t'hije, edhe kur dalë e. Po ti t'ashtë nuk duesh me u dhe shpru, unë do, e kam shpite veta e prisht. Nuk dojmë në me një prej vlasnive tonë kosovarë, këtë fjala flihare, me thon Po kam tukfive, po ku tksajsh be mo? Ke ta prish? Tha prish, ta bani men. Nuk ka prish kejt. Ta keni ndermen nuk ka prishti, e a di pse sa prish kejt. Se janë do shtëpi pa prish. Çato shtëpit pa prish janë vlladhënive. Pra në atë shtëpiën pa prish, deri të mbarojm këç zbas ku ka një shtëpi për ato që ju kanë prish shtëpjat. E ra atjet do mor min aksirin ton me një dinar për një tro, e ra jetë ta afroi një tro inshallah me iznallahu. Në no, nuk do të punoj vetëm këtu as sa kemi mundsi, por mundësitë tona sa i kemë do të vazhdojnë edhe masë të tjera lart jeton atje, atje ne do ta shohim ndër, inshallah. Neve do të na shifni me izin e Allahut nd bagazh të karritem me çeramide. A jendo as ta mil ndëbim, ama un do të i bëj 150 çeramide në bagazhin tim. Do të i bëj inshallah, do të i bëj. Edhe afiku tash në shtëpinë e parë, s'ka nevojë, mua afika më shpav, s'mintereson ekunash. Mua afika më, më shpav. Un do t'i vi me 150 çerniden kartam do të vi. Un na shtars do të mujn 150 do jam i bler, ama 150 do i kam përgatitur parat. Ato do t'i bi. Sa do t'u ila të roll, asnjë tashore s'm intereson fare. Sa do t'u lojëra të mua refuzoj me i nduve, me çën se i vënë rasti, me çën se vër rasti, 189 topa do të muthi për u, un do ta shtim rënda. Ama un do ta shtim rënda. Inshallah, Zotë, si me i zële zote, si më smujmë me kërën e pru, një ka me pru në shpinjëm. Se e do t'jemi praf bashkë, praf do t'jemi bashkë. Këto janë gjana, të cilët na duhet t'i vlerësojmë së bashku, inshallah. Së njëve tonë duhet me ju ka dhuse, në këtë botë nuk është hedës, nuk është qëllimi i fundit, farmer ka të mira mi pasë dhe ngushtë një veshë edhe me ozveshë përso kaki, nuk ka këtë qëllimi ju, së kemi arë për kë Kam i ardhën kët telefonin kët botë. Na, na kemi ardhën kët botë për më njëof krijusin ton. Na kemi ardhën në kët numer 1. Na kemi ardhën kët botë për më njëof na 14 për më njëof. Na kemi ardhën kët botë për mëdal Zot faton, edhe një 14 mëdal Zot. Na do të vazhdojmë këta. Trap do të vazhdojmë. Inshallah me izin e Allahut. Edhe me këtë pachi që e themi këtu, jemi shumë të këmbrulun. Jeni unë nuk do ja të shkruaj çëmë të themë, në ruan azrat çka ka çërmë ja filonit po me ma shkrujt dikushtin za betja pëshin emnin, se duat e emënat nisa i s'ka më vlerë, pa emën du t'a bi unë pra pa famë edhe për mbili nëse nuk muj me himen i qërimi dëndonë, ka mu apru nga të kufinit e ka me i dhanë zora saj mëna ajo ma më thona gjëmrejnë po ka me bëhatë ma shumë dështë të zëtë muj si të mujë ma shumë ati jam ma shumë dështë të nuk mujë o zëtë në mazën i gjumatë ka buldën e Po të lutëm i nëtë tije që ishka kasu nëtë dhe vagjime dhe parës të kësa i gjumohet në e bashkabu. Në që të tonë, inshalla i fërësëm ti. O zëtë të rritë e tonë, inshalla i, i, i mësëm ti që ato të abinë se vendin e vetë nuk e kanë zëllonë. Asë nuk e kanë kanë obë. Ato vise nuk janë tonët, ato vise janë të hujat, ato vise janë të ista. Aje ska bëre çet, atje edhe luleve sivenera, taje njerëz të kanë pat ndërgjëje, ajë dhe dille etj, që dille jona shumë i dashur, hanat që na kur dalë del ndrishe, dille të na lindën për ndëndrishe. Qed uji na janë të na më mirë, darva të na janë më mira, mişi të na më mirë, ajri të na është më mirë, jeta të, të na është më e mirë, vllaznia nuk është më e mirë, familja të na shumë më mirë, çka çemi rintë kosi, të çe vrin li pin për gojë për gojë daremicer oh, e apo jamicer o vllavi e dashur kthau edhe lësho rrazet e dashurisë tande ndaj vendit ku ti jeton japanet japoni japonia te zhvilluan mos harro per fund japonia ni japanate zhvilluan germania germanete zhvilluan amerika amerikanate zhvilluan vec vendin ton po doin na cer ta zhvillojn edhe po doin ato me zhvillu po mos harro se argatat e sodisit po doin dartone Ara jote aktive ju duhet. Lillahi el-Fatiha.